euskaraz, bai, bon, salbu zerbait, soinutiki bat entzunara ziberbait baita ziet, eta euskaraz ingles da uh, ez da gitzeko, estatu batu etarat joanen baikira telebista zaleen itzordu berezia baitzen haste buru untan urtero antolatzen den Emmy Awards delakoak zirelako, Emmy Awards beraz, xari emaite bat berriz ere, ez da zinemaldia hemen, baizik eta telebistaldia, hori egiten nuke telebistako saioak baiituzte saristatzen eta badu orain hirurogeita zazpi urtea hasia eh? dela hala eresrizsketa hau hirurogeita zazpi urte telebistako serie emankizunak saristatzen dituztela eta baja. Eta ururten aldaketa agertu da iraultza ere egiten algin nuke, Lehen aldikotz, emazte beltza batek, eh, aktore oberenaren xaria eskuratu baitu lehen aldikotz, emazte beltz batek, beraz xari bat eskuratu du. This is the first Emmy win and nomination for Viola Davis, who is a graduate of Juilliard. Baila Davis deitzen da eta berazleen lehen aldikot, gara bat, emazte beltz bat entzat, argi-garri ala ere irurogeita zazpi urte existitzen dela, xarisketa hau eta bere hitzak hauek izan dira. In my mind, I see a line. And over that line I see green fields and lovely flowers. ...and beautiful white women with their arms stretched out to me over that line... ...but I can't seem to get their know-how. I can't seem to get over that line. Horduan, inglesa, horretzen ez duzien entzat, itzulpeño bat eginen dautzi eta la ere, orduan hemen espikatzen doena edo erraiten duena ...horretki gisako bat eta erraiten du ...pense batean naiz dena lore, dena berde eta urunean ikusten ditut emazteak, xuriak... Erraiten idatenak zato urbiltzite, urbiltzeko bainan Nik urbildu nahi, baina maha bat bada, eta maha hori ezin dut pasatu. Maha virtual hori beraz aipatzen du uh, aktore unek, Baiola Devisek, irurogeita zazpi urte baita ala ere sariak banatzen ari direla, emia huartz hochtan, eta lehen aldiko zemazte beltz batek eskuratzen duela sailochtan, eta ez da kasoritate bat. Arazoa da, berak dion bezala, sari bat eskuratzeko serietan agertu behar da, egileak hautatu behar zaituztete eta sust balorizatu. Ez eman aktore bigarren mailako aktore baten lekua eta sust baliatzen jakin hori baita azkenean uh, serie egen edo film, filme egen lana aktoreak hautatzerakoan eta horgegatik beraz eskertu ditu. Santza hori eskain, eskaini uh, dakoten gusieak eskain, Eskertu nahi izan ditu bakatu lortzuko dugu. eta gaur xare sozialetan ere bat hain nitzagertu dena egiean, bon, zirelarik interesatzen, sobera, xare sozialetan hain beste gauza gertzen dira, gain begiratzen dira ikusten dira begiratu gabe, bainan bon, momentu batean interesatu niz ala ere initz ikusi baitut irudiau David Cameron gertzen da, zerri batekin ez zerrie bat, edo zerrie bat telebistako istorio orta zari girelarik, ez aberea, zari Gira. Eta David Cameron es abedea, baizik eta eh, resuma batuetako ministroa, lehen ministroa argazkiz serri batekin, edo beti loturak eginez bien artean hori entzalmen ze pasatzen da. Echaldi bat, edo agertu zaut, David Cameron akusatua bede seksua seri hil batean edo e hil baten hauan ezartzeaz. Bon, eta bat eksi hon bezala Twitteren begiak itxilitut eta berri zidekita uh, tituluri beti horzen. Bai jau da, gertatzen ari dena gaur, liburu baten ateratzea, li, liburu baten esaldiak behiz hartuak dira hemen, eta David Kamronen biziaz gauzainit zikasten dira iduriz liburu untan, biografia bat da. pentsut David Kamronek berak stola bedeziki onartu liburu hori ateradela, baina nestu autorikukan aintxegur, Kamronen alderdiko kideoi batek iraba, irabaziduz egur, aintxegur, uh, liburu horrekin diru pixka bat baziko du, baina mendekatzeko beharra zuela gertzen dan aski, eta berdin sozpizka baten egiteko ere berden liburu hortan bela sekretu bat zua gertzen baitira, droga hartze David Cameronen gandik, eta anekdota hori ramezala ere, suma batuko ministroak, besta seksual berezi bat parte hartzen zuela eta behin kabala hil batekin diolastu zilela bistan dena tuiterrek berriz hartu duen informazioa, batek adibidez Ez nahi sinoiz hain pozik izan begetaria ona izaiteaztorio horrek badu justuki lotura bitsi bat serie batekin orain orintxetan aipatzen egginiten serieak itxura bederan maiten du uh, Black Mirror ezagutzen baduzue ez bauzi ezagutzen ere balio du ikustea eta lehen epi episodioan olako gertakari bat baita. Uh, baitu bat salvatzeko uh, ministro uh, English ministro bat behartua da a gimen sexual bat uh, eta filmatu daena ukaitea chérie batek izan eta horrek beraz uh, beh galerea itendu eta hortik inspiratua den film de chérie eguleak azpimarratu du aski Twitter bidez etzela jakinean istorioa hortaz eta be hola asmatu zuela chérie hori, hala hamsala e, pic gate de gaur Egiaren ala ez, huri, gehinkoak daki, eta musik antxigitzen dugu, uh, crowdfundik, kampaina bat abiatu baitu biar bikote batek, euskal bikote batek, Uccia deitzen den bikoteak Abnexia deitzen den disko berria dirustatzeko e, beraz bideo bat ateratu xarean bere buruari pixkat publizitateiteko eta bere 4. diskoa ateratzeko diru kampaina bilketa abiatzen baitu Biartik aintzina. Diru yes, asko izango lies yes. eko da paziente ditugu behia barru Uztraiez, nahez du elako, nahez egon nahez Maite mindu dena, bichazpeko paisa iez Gaya verdindio, bai ez, bai ez, bai ez Chirlasko zangaliez Txabikotea hemen zeta kantuarekin, eta egan bezala, beraz, bideo baten bidez agertu dute xarean, gaur, biartik aintzina diru kampaina abiatzen dutela, aien disko berria diru ztatzeko karena.eu webgunean, eta gozen aintzina orain gure Gure lagunarekin! Aktualitatean, sartzen gira beraz ere atxalde untan, uh, atzo haute eskundeak zirelarik grezian, lore bergunean gurekin dugu atxalde honu. Atxalde Horan, Grecia hauteskundeak uh, irugarren uh, bosketa da, uh, aurten Grecia uh, orduan emaitzak ezbaitu zientzun, horreita lasteko beraz, ezkerriko koalizioak du, xirizak uh, beraz, bosen eguneko oitama bostarekin. Bon, azken uh, bosketatik, bosteun mila bost, ala ere galduritu alderdiak. Uh, Eztu gehiengo osoa beraz hemen xerizak, uh, ondotik demokrazia berria hor kontservadoren alderdia bigarren altzen da eta hirugarren uh, urrezko egun sentia beraz horiek uh, eskoin motorrikoak Uh, euneko saspiarekin eta um, bon, ama saspiareko balituz de oiek, e, urrezko egun xentikoek, uh, obdure de la koak, uh, sozialistek ere berdin ama saspiareko, komunistek ama bost. Oiek dira, bera zonotik eldu direnak, aspi berdin abstenzioa, aski abstenzio handia izan dena, uh, abstenzioa izan baita euneko berrogeita bosta ala ere, Uh, Bo, azken boskek ezakit nolan alixatzen alden hori, uh, referenduma ikusirik uh, erritarek uh, bezesko eman zutela ere uh, Europaren proposameneri eta troikari eta ikusirik onotik, zipraz uh, eta bere gobernuak zebide hartu duen ere, bon, baure gatik du ere konfiantsa galtze bat agertzen da edo mobilizazio falta bat ezakit. Uh, dena den hor uh, Grecia ipatuko dugu gaur uh, loretsu, baina uh, bereziki be fenomeno bat uh, krisiaren ondorioak azkenan edo kapitalismoaren ondorioak ere jendeen gain uh, gana azpimaratu behar direnak eta tartean suizidioa haipatu um, izan da eh, Greciaan izan direla uh, suizidio kasu gehiago Aize gehiago ere, baten kasua ere azpimaratzen aldugu berdin uh, Uh, nola ezan, ikusgarria zelako, ere? Ba, ibasen hor, 2000 abian, eztazun bat joan tzena parlamentu haintzineat, eta bere buruaz beste egin zuela, irorita mazazpioxte zitien. Eta joan tzen, egan ez, bere egoera egeazko humiliazo bat zela, eta nahiago zuela kontrola hartu bere biziaren gainean. Eta beraz, bere buruaz beste egiten zuen, zoezbetea e, e, zelako, zen farmazie, fa, farmazio ba vraiment sutikabate de farmasiakolan langileak ezagunak hamarran mai. Bai, farmasiak jtabate eta mm. bere alaba ere langabezean, dena langabezian bere familian, eta eta nere ustez jabotsa egin du hainitz eh be hainitz fakturengatik bai deia ekintza gisa egin baitu joiten jo baita bajlamentura gero hainitz fisidu eh, izan dira 2012an. 2012an izan da ostaritate Em, austeritateko legeak pasagituztela ta hasi direla 15% ta 15% eta 15% eta eta 2012an izan da 100 eun, populakuntzaren 100 ba, eh igoda susirioen tasa 150jaz eta lehen Grecia zen e, eh erribat non biziki suizidio apala zen mm -hmm. e, Europa em Hegoaldeko iletan lehen ba suizidioa isize eta jogeigo goda, eta egzezia birakatzen ari da suizidioutasa handiena duena. Azkenean da uh, uski iguera zaitz oparo batean bizi delaari horia, gaur egungo uh, occidental munduko kapitalismo sistema horretan uh, mundu oparo dena diru dena erostenal uh, dena aukaitenal eta kolpez dena usten delarik, dena erochtzen delarik eta dena galtzen delarik izaiten aldiren ondorioak Bai, e, itxaropen gabeko, ez, azken finean ezartzen gaituzte beti gure buruetan e, irabazia dela helburua, ez dugu elka jenarteko loaturarik, ez dugu ezartan deusetan kontrolarik, eta azken finean bat, bat batan ikusten duzulaik bideoketan zuk ezin duzula, ezin ez, duzu gehiago daus irabazi, ezin duzu jendartetik apartean ditzen, eta zure buruaz beste egiten, bat dira bi fenomenoz, eta austeritatearekin beraz da, galtzen duzula lana, prekaritatea jordela, gero ari ezin duzula pentsatu, ezin duzula deusantolatu, hori gu gaurrek bat dugu, gure belaunaldian, ez dugu jakitenan elze lan eginen dugu, nemen dik e, sei hilabete, mm. e, nun biziko giren, ez, e, beraz, ez, ez, ez da gehiago, olenagoko belaunaldiak bezala. Eta, bada, hori, azken finean, sistema bagnean egoiten bat zira, spaider beste buruan beste zerbaitekin sartzen be eh ahonte eh, ainitz jende baztertua da eta ez du lortzen be irabazi sistema hortan eh, ira, ba, irauten ta bizi iraute bizi irauteko badira E, estrategia desberdinak batzu, bi, bikoteetan babesten dira, batzu, baina egia dena ere da, ez dela gehiago, babespen sarerik lehen komunitateak baziren, erkar laguntzen zen jendea eta e, orain gerozta individualistagoak gira, eta atomisatuagoak badira dira, dena dira e, tale ta txipiak, ba, zure ingurumen biziki txipia hirietan oieno txipiago eta, eta importante nahi da ez da bestea laguntzea importantena da nola ateratzen ziren zu, lanean ere ez da gehiago algajen arteko eh, laguntzarik eta koesio animareko koesiorik ez gira denak bezin langileak joiten ziren bezala industria batera edo dena gira konpetizioan ikusteko norko kanenduen lan hori Eta ez barri bat ziren langabezan ziren batzu, beh, ez zen izanen kompetizio hori, eta sego jazki ez ginoen onartuko edo zer gauza, beh, oh, zer gauza onartu, eta batzutan, lan batzutan bultzatzen dute jendea beste alehertzen, horrek jana edu zure buruarekin ere osoki ki kontradikzioan zirela. Horrek beste situazio batzu sortzen dituz, kizofrenia eta ere hainitziko dira. Um, bo, hala, bada azteg nahi, beh, be, baina, egi hada ere, um, Ba, be, sistema esplozio esplotatzaile batean be esploatua dena zapalddua dena e, zapalddua denez hainitz trauma gehiago ditu, hain gauzaaria aumar merdu, eta eta ez da kontudan harttzen e, ze efektu duen emozionkiere, sekurako emozio, e, efektua ditu baina nere, ezaket nahiko nukena pixkat e, hemen e, gehitu litike behar bada eri direnak jaiten e, da. Adib, bot, Suizidia huzen dugu baztejera, hori da estremora iristen zilelarek, nahi huzulaik kontrol bat hartu zure gozputzan eta azken kontrol hori duzula be, zure buruaz beste egitea, beste guziak aldo duzulako. E, bon, Hau zemadugu hori baztejera hartzen maituko eritasun txikatregeko horiak guziak egotzen direna. Beharba da, eridena da, untxa adaptatua dena gizartean eta ongi atxe maiten duela irabaziaren e, gainean bizitzea eta eta beti bestea besteari e, Gainagartzea, eta behar bat beratela, sistema eri ebalin bada, eri dena behar bat ez dela egin eri. Egan nahi duzuna azkenean, sistemaren pakteden, uh, zakit, nik uh, uh, enpresaburu bat, eta biziki ongi sartua dena yeah. sistema horretan, berada zuletzat eri dena. Berak du ez duena bat ere elkartasunek, elkartasuna biziki gehizkik da gure jendarte struktura honetan. Ta hor bitxiki lehenaldia da honartua dela elkartasun bizkatu eta egefusiatu ekin. Mm. Nah, beste naz biziki gehizkik da. Horbait, e, baduena hola e, elkartasun zentzu bat, adibidez lanean edo, e, biziki gehizkik usia da, ez da solidarioa bari bestearekin, janez ez duzula nagusiaren asegitzen, ez duzula kompetizioaren asegitzen, ez, ez Beraz, zinez, e, jendarte sistema untan, ez da onartua, eta ez da ongek usia zen, eta ez zira hari, nok baita da, bere da erochtzen e, sistemaren ikuspegitik. Mm -hmm. Ez da inguru, ingurumenaren egoerarengatik. Aldiz, beste ikuspegit batukaiten da. eta ingurumenan ola funtzionatzen denez, dena, nok gehiagokan, eta bestearen gainean irabaztea, eta, e, gu esplotatu izatea eta azken finean, denak batak bestea esplotatzea, eta denak zatzitu haizatea. E, azken finean, bo, elburuali daike gehiago kontekstua aldatzeaz, eta posibile da, hori irurugain gaxen amarkadako obsikat jabatzuak hori girentzuten, e, bidea niteik eda kontekstua aldatzea, eta mir, be, azken finean ongi sentitzen altzira ingurumen hortan zure baloreak mantenduz, bohukatzen bohu bazira zure balore horien Be, zinez kontekstu hori, zure ingurumen hori, entxatzen mazira aldatzen, e, eta gure kasuan e, be, arazoa kapitalismoa barin bat da, be, bojokatzen barin bat duzu, eta hor e, ongi dituko zira, militantzian hori da bazaglia eta zerbixen teoria, eta horiek zituzten e, asidio psikatriakoak e, zabaldu azkenean, eta lehenago eritasun psikatrikoa barin bat zinuen, bepresondegi batean bezala zinen, Horain, bada, oin no, badira zentro etxiak, baina ez zira denak zentro etxiak, eta behiz, hori italian egin ziren horako dien darte, zen ingurugune kolektibo batzu. Nun, behizki bat zinen, ziren eta azken filan behiz hasten ziren bizitzen, nun sari batean, babestua, eta helgea artean egi batean, beste ekin. Mm. Ta bo, azken filan horrek eh, hainit aldatu du, aldeon era eh mundu psikiatrika eta baina bada initzlan senta gau egun biziki profitagarria da ukaitea jendea eritzen dela eritasun psikatrikoekin, eh bizik konten dira eta beraz eta batea arazo bat eh sistemarentzat e, ongi etorria da eta jendea satituai saitea ez elkarlakondua izatea be hori ongi etorria da ere automatizatua balimagira ez badu elkarlaguntzen be Siki ongeetuzia da, ganei dugu, onagtzen dugu la eskat kondizionamendu hori edo alienazio hori. Zer gaur egun azkenean da be, bakutsak e, berduela erraiten ziren kompetente, kompetente izaitea eta bakutsak demerdatu berda azkenean da lortzen baduzu be da ongi lan eta orta harako lan eginduzulako aldiz ez baduzu lortzen e, be da gatik da ba, ba, zinituen besteak bezala lortzen alduzu lan eginez ez bau zu lortu da ez duzula aski lan egintak ito Hori da, dena ez hartzen da individuaren e, kondu, eta ez da, deus kondutan hartzen, e, eta gainera, e, janen nuke gainera, biziki geizki ikusia dela... Meritokrazia eh, da, azkenean. Bai, meritokrazia hori da, eta baina ez dela hori, e, ahe fet, da, falsuki gaiten da meritokrazia dela. Bueno, bada ki guk burdiok erakutsi zen sosiologian eta azken finean ez duela eus ikustekoik e, meritokraziarekin, baduzularik batzuk e, ingurugune batean sortua non babestua ziren eta eta non azken finean e, bultzatua ziren e, egiteko hartzeko postu handi horiek eta sortzetik eta non beste beste aldetik be, langilegoa edo laborantza munduan nun, nun gehiago e, hasta ikasten duzuna da be, Ba, eman ba, lan talan talanei lan ta behar duzula, eta biharamuna segurtatu behar duzula, etxeko entzatere, ez da in, zure ingurunak hainitz kondizionatzen zaitu, eta meritok jaziarena, ez da egeala, egeala dena da, kompeti, kompetizioaren da, eta eta hogek egiten duena da, be, orain dik gehiago, egearkiak eta holi azpimajatu, eta hori egearkia orain dik gehiago azkeja bilakaraziz, Zartzen gaitu uste, beti, e, gerozta jende prekarioagoak badira, gerozta jende gehiago babespen, e, babespen gabe eta... Horak ja, ba? dituen ondorioekin, eh, jambesara, gure gaiazelarik Gresian eh, diren suizidio gerozta hundiagoak eh, zen bakitan ah, agertzen dira, eta eh, orida, eh, galtzen delarik eh, esperantza guzia orain arte ere ikizen... Eh, El hori zaiten da aterabide bakarra. Hori ta azken finean be pizkar egiten dituzten bezala kom komunean mexize sinestu, ta kolektibokiak auzak mexize eta eta elgaj, gauzak ergarrikin horsak be, e, biziari mexize biziarin gustu hartzen altzaio zenta elkaxikin era ikitzen dira hosak. Hitz edero ah, gure ki lan agortuko gira, beraz gaurkoan loretsu bergunian. Binezkar eta ondoko aldi arte. Adio, binezkar. Eta laxte erritzea putzen Roxe Luisa izburuburekin izanen da. bere iritzia maiteko notre edo gure legeaz eta bestalde. Jamuro begia, sukaldariarekin juntabategin endugu, seietan abiatzen duen taileja aipatzeko, mintzala saiekari, sukaldariak ari dira ere euskaraz, eta tailegetan parte hartzen dute, txokolatea. Aipatuko dugu gaur, jomementuz bostak eterdi euskali ratietan, begiak zurekin bernadetar gaina bat pausatu dute egoizean ZGT-ko trein gidariek baijonako faren kontra, urtahilian trein motabatetan izan arazoaren ondotik elduda plenta hori martxotik ekainerat esentze efak trein horiek bastertu zituen bainan geroztik berriz ezagir ditu, iriskua handiegia dela, laugidarik refusatu dute horien gidatzea, nagusiek bat pausatu dute horien kontra eta hortako erab Baki dute azkenian berek ere auzitararat jotzea. Muge postako paketen banatzeko lekian langilek lana be dute dutebiaaja, Zuzendaritzatik gauza batzuak dietsi dituzte egun, langile bat falta delaik lehen be egunetan langileko ordezkatuko dute, baanhiruga genetik goiti, postak beste horbaitat atxeman beharko du, lanpostu galtzetik ez da izanen, aste bat batzeno joortako langileak greban zirela. Egun biarritz egin Euskaraz lemar hunekin irekitzen da egun mintzalasai Shai miarritzen, zazpiegun ziruetan oita du antolatuak dituzte miarritzeko hogoita bost eragilek, sedea urtean behin miarritzen Euskararen erabiltzea, erakargaritasuna eta ikusgaritasunea, aitzinean emaitea. Eta gaujo ezazpionetan mintzaliko euskali hatietan iskuntsa politikas, Euskal Konfederazioa, Euskararen Erakunde Publiko eta Euskararen Herrien Arteko Sindikateko ordezkariekin. Arraunean ondari biko ama guadalupekoa traineroak denbor aldibi e egin du San Miguel Liga hirugahen aldikot zirabaziz. Orotara tamairu estropada eta hamabi bandera irabazi dituzte. Presionerik gabe estropada lasaia egin dute atzo hirugahena izan da bururatu dute urdai bai eta kaikuren gibeletik sasoineko azken leian. Sasori lehen mintzalekuan, izkuntza politika izanen dugu aipagai. Beriki lugalde kontratuko hizkuntza saileko proiektuen galdeina zen butxetaren doblatzea, ez da onartua izan. Zer da ondorioa, zer dira ere proiektuak, haintzina joiteko, hori aipagai izanen dugu, astelen argatz untan gure gomiten hartian. Francho Euskararen Erakunde Publikoko Lehen Dakaria, Jean-Claude Iriar Euskalaren Aldeko Herrien Arteko Sindikateko Burua, Urgorostiaga Euskal Konfederaziokoa, Mari Andre Uret Bigabai Egiturakoa, eta Aekako Ordezgari Bat. Bom, bom, bom. Izkuntza politika zertan da Ipar Eskoalerrian, Astelen Arratxuntako Aipagaia Mintzalekuan Arratxeko Zazpiontan Euskal Iratietan. Irailaren 21etik 26ra bizitzazu Donostiako 63garren zinemaldia Euskal Irratietan. ongi etorri Donostia zinemaldiaren Elkarrizketak. Ikesten ere Zelandoan guztia. Lan mozura de las ficciones es que tiene todo que con el punto de vista desde Eritziak. Oso ez da. Eta besterik ere izango dugu. <risa> enfin, do eh... siento mucho. Ma, da, da, da, da. Donostiatik zuzenean. Gertatzen denaren berri emango godizu Kronikak goiz berrin eta kulturalea bereziak izango dituzue irailaren ogoita batetik ogoita boste da. Bizi ezazu donostiako iruro zinemaldia Euskal irratietan. Kataluniako hautezkun segipen berezia Euskal Irratieta. Bartzelonatik zuzenean ostiraletik astelen erat. hel guztietan bertako informazioa. Kataluniako utezkundeak Euskal irratietan. Tebizta putz, utz, hutz, jatzi apitz, hitz. Itzita Eta prentsa ipatzeko tenorea, itzeta putzen tenoreontan xarean. Zerra ediren aipagainagusiak berria puntu eusekin abiatzeko. Iru dian sortu alderdiaren prentsa horreko bat eta titulu hau. Espetxe zaintzak atzera botatako lehen ama bikasuak aztertuko ditu hauzitegi nazionalak. Ostiralean eginen du bilkura hauzitegi nazionaleko lehen taldeak beste elegiiterako irizpideak ezagiko dituelakoan eh, esperantza du beren sortuk, Baina ez du ezer positiborik espero mobilizazioak deitu ditu bezperako beraz oste Hori beraz eh, begian aipagaie. Bestalde eh, isun bat mila bostehun euro hilabetean Espainiako bandera, Uh, egiko etxeko balkoilean jagi arte Nacho urkiso laudioko auzapeari ilabetean bo bost, mila bosteun euroko isuna dio, gazteizko epaitegi batek Espainiako bandera udaletxean espaitu eman urkisok uh, gogoratu du emana duela ikuginaren onduan ausia bi mila zorzikoa da badu bultzea bat beraz bidean dela Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia auzitegi gorenak espainako abokatuaren elegitea onartu eta ebatzi zuen udal guztietan ipini berzela doeman berzela espainako bandera hau berriapuntu eusen xe eta sun gehiago Bantzuten ginoen maia muruaga zinemaldiatik beraz zuzenean da egunero eta berrian ere segipen berezibat Txalo Zapagada jasodu amamak kurtsalean asier azken filma berka, bergarako zuzenariaren filma goizuntan aurkeztu dute zinemaldiko xail ofizialetan hainbat uh, iritzi agertzen dira justuki filma hortaz, Euskal uh, Fimas uh, berrian adibidez uh, blogaren blog baten loura ha mama austura ez traumatikoa argian ere zinemaldiaren segipen berezia egiten baitute hor ere uh, iritzi bat titulu honekin ha mama aldatzeaz eta iratzeaz uh, irauteaz bakatu basegia, familia eta belaunaldi aldaketa hau da hasegaltunak xail ofiziallerate tekagi duen historiaren hiru elementu funntsesezko Zabaldutakoak zoindiren, loreak jaz Euskal Zinemaren zabaldutako bideak badu segida eta ze jarraipena hau ala ere proposamen ahont dezberdina delarik argiako beraz uh, gorka bereziartuak bere iritzia maiten du filmaz. Eta telebista ere haipagai argian ETVBik ez du gaur emitituko uh, Aprender euskera misión, misión posible, barkatu ez imposible da. Saio berezia hori uh, euskal telebistan orain arte tribuaren berbak uh, saioa zen bezala hori ikikea monarizek eramana, ete bebin, beraz espainolez nahi izan da bergisako saio uh, be bat egin, azkenean Euskara ere urbilarazteko, Euskara ez dakitenei, edo Euskara badakitenei, baina ez denak baliatzen, eta azkenean Euskararen mitoak, datuak uh, lantzeko asmoz egindako espainolezko saioa, Eztak gaur emitituko, normalki gaur abiatu behar zen, kikia monaritz uh, aurkez lehak Twitteren bidez jakinarazidu, arra zoin berezirik eman gabe azpimarratuz uh, ondoko egunetan jakinaraziko zuela, gehiago hortaz eta noiz abiatuko zen bedaz. Argian gelditu zala ere azpimarratzekoa, uh, asteburuntan argia egun antolatu zutela, argiako kasetak, Fishsabate proposatzen zuen gugueten inguruan eta honen bilduma ere atxumaitena luzie argia.eusken. caseta.eusken hizkuntza politika ipagai hizkuntza politikaren traben gainetik Profesionalak euskaldun zen Aekaz em, Artikulu bat beraz uh, Biatuko direlarik Laster klaseak gau eskoletan uh, Beraz Ikastorte berriak kari Bere em, eskaintza Zabaltze eskaintza Hori aipatzen du Tartean ere formakuntza berri hori 6 hilabetekoa, Euskara 6 hilabetez ikastea posible da haekak frogatu nahi du ikastaldi berezi baten bidez. Cinemaerea ipagaiak azeta puntu eusen, asier elkarrizketa batekin erramezala amama filmaren uh, filme egilea. eta esentzefa, eta kesua, jamezala eh, treinbideetako langileak hauzitan eh, emaiten dutelarik, hor berrietan haipatzen zuen Bernadetek, eta iruñaren eh, egitazmo bat, iruñak bere egoitza hutxak, egoitza sozialerat pasako ditu, eh, iruñako hau zapezak diakin araziduen plan berria. Eta bordale haipagai sud-ouesten, chou artificialen festibala gau rabiatzen da bordalen iduriz. Hala, ente esatu bon emasiste, sud eta son guziak. Bostak eta bergoita bat dira hitz eta putzen ziste uskalihatietan laster, sukaldari bat gurekin, naski sukaldatzen ari den gainera, seietan abiatzuko den tailegetan parte hartuko du jamuntxo berriak, mintzala saien sukaldaritza eta euskara nahasi nahi dituzte urtero bezala tailek dezberdinak badira, eta tartean txokolatearen inguruko tailega jamuntxorekin aipatuko duguna, mementuz, Jose Luis Aizpuru Zuritza. Ezke txikaragarria eskile azken egunetan lurralde kontratoren harira, gure politikari eta kudeatzaileek. Sei urtean behin Estatu eskualdeeta departamentduak iparoskoiaareko hainbat proiektu eta desmartsa diruztatzen dituzte, lurraldiaren garapenan bermatzeko xedez, horri ditzi zaio lurralde itzarrmena. Kontratu horrenpean, izkuntzari buruzko kapitulu importante bat bada. Garapek ontxeluak lehen tasunezko Josuen Oraingo Itzarmen honetan Euskararen kapitulua ikusirik zein kinkalarrian dagoen euskara eta bere gero ez dela segurtatua. Izkuntza politika eraginkorrak gauza dadin baliabideak behar dira eta horretarako Euskararen erakunde publikoen hain zinkondua galdegin zuen gintzuen kontseilluak ontxeluak iru milionetik zeietaraen iraitea. Lurralde kontratua zinatzar den honetan, korrik eta presaka batzuk horroitu dira badela ere euskeraren gai kakasten hori. Sosa galde egiten dietela berriro euskaldun horiek, baina dole manen diegu beste ataletan apaltzanari bagira, diote. Azkenean, joko politiko nimino eta nardargarrian sartu dire eskualdea eta departamenduko buruak. Sosko burua ez emendatzeko aitzaki da ostakulo bila, Eta atxeman dute, Euskerak ez die bozek emaiten, eta hautezkundak fitel dira, abenduan. Jose Loiseiz poru mil esker aian bask kantua orain, biba taldearen kantu berri berria, hemen txentzun gai, disko berria orkesten ari baitira, lastera terako dena. Bitarteanzuk ispillu ari beti galdera berriña Zain da ni besa nioz baldu jatorra Tuko bizarra Zidala, deitzen atalde hau I am Bask kantuarekin erran bezala diskoberia ateratuko dute Laster, hemen auk kantua eta Oien estiloa, uh, bertxo roka deitzen dute, eta begoazan nainzina horrein, mintzala, saia, jamezala, abian da, miagitzen, Euskaraz bizitzeko parada, oieno gehiago, eta xukaldean ere, ahapatu uh, dugu, justuki gure gumitam. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Ramon Chauveria, c'est ici là. J'ai dit ça va être un <laughs> petit petit peu de l'ordre. Ordeon, ici là. Ordeon, Daitzen duzun, segundu urtuan, nire txokoleta urtua nahazten ingles saltsarekin. Hmm, gogoa emaiten du. <laughs> oh. <laughs> Toinu, zuzua, saina. <laughs> <laughs> Diodanik horrekin aski dut. Ordan, gaurko tailek aharen zat, prestatzen ari ziraten ore untan. Hordian, ah. esplikatzeko, eh, shahim intzala saien eh, tailek bat emanen duzu. Uh, uste dut, denek maite duten gauza baten inguruan, edo gehiengoak eganen dugu, txokolatearen inguruan, sekretua undibat txokolataren inguruan? Ez eta sekreturik. Bada teknikak, ez denak errexak, bat zuerrexak, bestelatzu zailak, menen sekreturik ez da az. Aldiz, txokoletan da edikagai bedesi bat badu burra, guriña, bado materia graxa, eta badu. Mehea ere, gana edu kakaoak ez baitu batele gurinik. Eta horna asketa bat behar da egin, emulsio bat, mayonez abezala, piskat aholtzaren ura eta olioa ekin. Hatsik desan gero, ez egiteko poroskaik, urda dinongi, eta gero, hortzik goiti badira errezetak. Eta diakinez, txokoletaren uh, tekstura nola aldatzen den eta ze temperaturtan, hortzik goiti, kutsiko dugu, uh, nola egitearen kremu, francesez edo ganache deitzen dena et la urtua, aux tortues et ce gaine avec une gaine de la émulsion nature voilà mm. on lit du goût au cri sangero gochou qui embréant go gourtois truffe au chocolat de la coquita cobarniat et aider pâtissier euh, termine biscuit chabatsuel ganache de la liche barné au lit de gougoucho chocolatesque Hori iten gau, altsuntan. Eta hori intristatzen dut, egia erran altsuntan jastatuko duguna, berbaituegoen bosbasei oren freskoan gero osten, eta ezbezko demora izanen gaur, gaurkoa nik eramagudut dut jate txerat, eta hemen egina diango dugu, elgarrekin, mirritzen gauk. Sintxuki, beraz, sintxuazira parte hartzaileak jastatzen. Eta, egiteko jateak, txokoretea erakutsita ola, gabe, uste hot? Bai, ba, utaktene, nila, Eta ordoan ordo emaiten du ala ere piskat zientzia piskabat badela ordo xukaldaritza egiten duzularik ez da improvisazioan unitz. Nola erran, xukaldaritza egiten badan ikinprovisatze partitxiki bat zeiten alda musikam bezala Aldiz patizzerian ez da, patizzeria da fisika bezala uh, Elikagai bako txak badu eragin bat beste elikagaien gainean Eta ne hurriak, pisatzek egiten dute, edo gogorra izango den gero, guria, edo guriak, edo goshoa, edo asidoa, edo sucreak balde batetite joan den den, edo diushab estetik. Eta batizelian aldiz ez da. Mm. Orduan, merda <rire> siriozki egin, ongi pisatuz, kalmean, <laughs> e, kalmetaxunean, ne hor trabatzen gabe hitzulian, eta... Ta, ala, eta pekiu bat hitemada aldiz hor ez da aldizor, rapatzaik hori da, diferentziazuk alde ditzarekin hor mm. trabatzen baitzaitut pishkabat, behar pekiu bat izanen da? bat ere ez bat ere, ez bat ere zen bukatzen, azken etapa nuen orain txe bukatu adut eta orain uh, berdut poteetan ez ari, arra txontako goborzeko bian hor mm. Erez eta bukatua da, zageago zaitasunik. Bo, untxa. Ez duen, ardura hori hartu nahi. Eta, jamuntxo begia, ramezala, mintzala saien egiten duzu sari. Euskaraz, mintzatzea da helburua ere, euskara sukaldaritza Joaren urtean, jadanik tailega bat eman zinuen, nola pasazen? Ba, ba, Joaren urtean, lehen aldia nuenik, bestelagun batzuekin ere. Bara, txomina gire zin ostatuko, miarritzeko, ere, gugurikin zango denan eta len aldiakinuen nola egitegen nola te dire batiler bate euskaraz da bodan taila gurditzatzen um, neritzik uzkodaitza pasatzen dela eta guk egin ditugu lagur gure astepeneko ikasketak orain plasereekin berriz jongila moshukalde taraz eta hala euskaraz initsiatzea langiro batzian uh, espaita denetan ahal eta interes garbia zaigu guri ola, parte hartzean gure gure aria pixkat piskat uh, ba baitugu, ikashibaituko jendek pasatu baitute demoraguri era kasteko go gutxena, bai, merru gutu de mailane, de servaitorain interes garbiatsaigu. Da, mm -hmm. ondan bizki, gustatu zaigu. Jende noktan atele uh, la scène, no la conservatu a la guiata, certain, sanola eran. <coughs> Ala giren nola exprimatzen zen geienik. Da auch den pescado a la cecota, jende batzuei, izan emangabe. <laughs> Eta bak eginean nik txokoleta eginean gula zentzai, mm. eta txobineak egiten zait, pinchoak egiten ditu lagu. Eta hor, zukadibidez zure lanean, zure jatezuan, Euskara baliatzen duzu? Ha bai, guk bai. Gu, bai. Ma, gero ala, eh, lan... Uh, lanean ez da, ez da beti jahal, ez beti ere, eskain laguzuk aldatzen baditu eta etortzen dienak lanean hartzert уда un temps maquino en escabats interlatératiques et orisena par une japonière battée par un guerran il échassei sangui la gaiago benan voilà est-ce qu'il a billou château une saité à l'antique batté de nego de kigu euskara zastengila tart tart tartach et d'a ben sous les colinada ben astena nola de miki da ça dit ne y la ça va bat. je t'appelle batt tu avais d'un coup que la bise naldu be guelpertan donc il se regarde intéléchapiste nousier be là là là tu monsieur loquet des clients ta, ta cordialec là ah va bai, bai, tu wan chika ne note espangnola dit et doula, espagnol et carnet de note catalana et doula. Voilà, Betty Novatec dit siba, c'était eskenian voilà. C'est à Kinga bien, bien Betty Alice. Bon, et ben Ramon Chovierrier am retan par terre, ce nous min sala inguruan parte hartuko utenak xantza dute pentsu dut eta be hutsiko lanean sigitzen mil esker. Bon, mi Soy hasta su que bai. Ayó, Peggy Ann Racey Ann Eta giroa emanen dute ere miagitzen Mintza-Lasaien arituko baitira ondoko igandean. Mintza-Lasaien beraz gaur abiatzen da, abiatu da. Gaur tailezekin orain txetan haipatzen bezala Ramoncho Berria gomitarekin, xukaldaritzaren inguruan. Formakuntzak, tailerak, proieksioak, irakurketak, xapelketak egunguziz hainbat gaien inguruan. Eta, beti euskaraz, bistanen hami egitzen, mintzala saiek untan, eta igandean, beraz, uh, eguneko pesta, goizko ameketan abiatuko dena, uh, diokoak izanen dira ameketan adibidez, yoga tailek bat ondotik, baskari bat kalitaztezko janariarekin, tailek gastronomikoak ere izanen dira igande guerditan, Likatzaranga hori izanen da animatzeko eta erramezala istante ikurdantza ikusgarria izanen da karaztarrak taldearena eta buzbu taldearekin egiten dutena eta ondotik buzburen kontzertua. Hala, horik denak eranak. Aste lehenuntako goiz berin, aste abiatuko den Mintzalasai ekitaldia aipagai. Aste abiatuko den Mintzalasai ekitaldia aipagai. Sasoinuntako lehen mintzalekuan, hizkuntza politika izanen dugu aipagai. Berriki, Lugalde kontratuko izkuntza saileko proiektuentzat zat, zen butxetaren doblatzea ez da onartua izan. Zer da ondorioa, zer dira ere proiektuak, haintzina joiteko, hori aipagai izanen dugu, astelen argatz untan gure gomiten artian. Jantxoa maitia Euskarren erakunde publiko Lehendakaria dakaria, Jean-Claude Iriar, Euskararen aldeko herrien harteko sindikateko burua, Urgorostiaga Euskal Konfederaziokoa, Mari Andreu Huret Bigabai egiturakoa, eta Aekako Ordezkari bat. Bom, bom, bom, bom. Izkuntza politika zertan da Ipar Eskal Herrian, Aztelen Arratxuntako Aipagaia mintzalekuan Arratxeko zazpiontan Euskal Irratietan. Kataluniako hautezkunden segipen berezia Euskal Bartzelonatik zuzenean, ostiraletik astelen erat. guztietan, bertako informazioa. Kataluniako hauteskundeak uskal irratietan. Eta horrekin agurtzen zeituztet nik entzuleak itzetaputzen itzordua bihar bostak eta seiak artean eta bihar Martin Kito gurekin izanen da Martin Kitiorekin alardea aipatuko dugu. Gaur egungo alardeak parekida ta sun narazoak dituela, iduriz horrein dik bada proiektuetan Martin Kitiok dena espikatuko dauku, eta be, bestalde ere horretara zen ontzetxare sozialetan atxamaiten angituzela, eta hitz eta putzemankizunak ere berri zentzun gai utxegin baduzie zerbait maite zenutena Biarauneetik haintzina saretan Eusskajatzeak Eus webgunean.